víz! 2109. június 22. A következő napon reggeli után a bázison találkoztak. Ben kénytelen volt bevallani magának, hogy Luna már egy nap távol lét után hiányzott neki, és bár győzködte magát, hogy biztosan nem lesz szerelmes egy nála idősebb lányba, a végére annyira összezavarodott az érzéseit illetően, hogy kimondottan tartott a viszontlátástól. Szerencsére rögtön rátértek a napi tananyagra. Az első Genfi egyezményről szólt, amit a kereszt megalkulása utáni évben 1864-ben fogadtak el egy nemzetközi konferencián. Ebben megállapodtak arról, hogy háborús helyszíneken az egészségügyi személyzet védelmet élvez, és semlegesnek kell tekinteni őket. Annak érdekében, hogy harc során ne lőjenek rájuk, elhatározták, hogy az orvosok, ápolók és egyéb önkéntesek nem katonai uniformist viselnek, hanem egységes emblémával ellátott ruházatot. Egyszerű ötlet volt, de forradalmi. Korábban erre senki sem gondolt. Az első genfi egyezményt aztán újabbak követték, és egyre több ország ismerte elő őket. A kereszt tevékenysége a következő száz évben a harcban megsérült katonák védelméről fokozatosan kiterjedt a polgári lakosság megsegítésére, és már nem csak a háborús helyszíneken, hanem járványok és természeti katasztrófák által sújtott területeken is jelen voltak. A Kereszt világméretű, humanitárius szervezetté nőtte ki magát. Az ebédszünetet a változatosság kedvéért a Félhold nevű közel-keleti étteremben tartották. Amíg megérkeztek az ételek, elmesélték Lunának az előző napi eseményeket, finoman árnyalva a rázósabb részeket, és megmutatták neki a legújabb leletet. – Akarom én tudni, hogyan szedtétek ezt össze a súlytalansági kamrában? – kérdezte a lány. – Ha törvénytelenséget csináltunk volna, arról már tudnál? – nyugtatta Sven, és Luna elnézően bólintott. – Az a majomparádét Troy viszont majdnem bekavart nekünk. Tudtad, hogy a rendfenntartóknál dolgozik? kérdezte Gergő. Valaki biztos támogatja magasabb szintekről, tudti, hogy a biztonsági munkát nem a rátermetségével nyerte el. De milyen széltoló hamarosan kiteszik onnan is. Úgy tűnik, utazik ránk, folytatta Gergő. Biztosan nem tudja megemészteni, hogy kidobtad a csapatból. És szerintem a múltkor megérezte, hogy tetszel bennek, szóval még féltékeny is. Ben arca a lángvörösbe borult, és miközben az asztal alatt belerúgott Gergő alsó lábszárába gondolkozott, hogy mit is mondhatna. Szerencsére Luna megoldotta a helyzetet. Mindhárman szuper cukik és helyesek vagytok, és büszke vagyok rátok, de nincs időm pasikra és szerelemre, se veletek, se mással. Ezért még számolunk, sziszegte Ben Gergőnek. Ugyan már haver, legalább kimondtam a nyilvánvalót, neked már nem kell ezzel trapálnod magad. – Megkönnyebbülhetsz, de ne haragudj rám! – nyújtott békülő könyök pacsit a magyar fiú. Ben elfogadta és belátta, hogy a társának végül is igaza van. Luna jó érzékkel témát váltott. Inkább azon törjétek a fejeteket, mit üzen a negyedik verszak. Ha döntened kell, melyik oldalra állj, csak egyet enged a szabály, sol az eszme szomjadat oltja, kincset mutat, alma botja. – Átadom a szót állandó alapelv ügyi szakértőnknek! – idétlenkedett Gergő és Svendre mutatott. – Mi van veled? Szöges drótot reggeliztél, hogy mindenkibe belekötsz? – vágott vissza a Dán fiú. – Bezeg, tegnap nem volt ekkora a szád, miközben kidobtad a tacsot? – Pontosan, hogy ekkora volt, dőlt belőlem a reggeli, ahogy a csövön kifért! – röhögött Gergő. – Srácok, legalább ne evés közben! szólt közben Luna. Letette a villát és rosszalóan felhúzta a szemöldökét. Ben megállapította, hogy a lány mosolygósan és szigorúan is ugyanolyan elbűvölő. Újra összedugták a fejüket a szöveg fölött. Amúgy, igen, ez is van egy alapelv, mondta Sven és megvetően Gergő felé legyintett. Vagyis a vöröskeresztes tagok semmilyen vitámal, legyen az háború, vallási vagy politikai ellentét, nem foglalhatnak állást, egyik oldalon sem. Erről éppen ma délelőtt volt szó, állapította meg Ben. Az első genfi egyezmény mondta ki, ez a semlegesség. Na jó, de hogyan oltja a szomjunkat egy eszme? Töprenged Gergő. égyen a gondolataikba merültek, miközben elrákcsálták a maradék falafelgolyókat. Sven az adatbankot pörgette. Gergő az asztalon könyökölve elmélkedett. Ben az étterem forgalmát bambulta. A pillantása megakadt az egyik vendégen, aki szűrt vizet adakolt a tartályból a poharába. Támadt egy ötlete, és beütött néhány szót a keresőbe. Lehet, hogy találtam valamit. Jelentette ki egy perc elteltével. A szomjúságról először a víz jutott eszembe. Beírtam a keresőbe a víz, semleges és szeléné szavakat. A találat szerint van egy vízkezelési állomás a nyolcas szinten. Az egyik blokját neutralizálónak hívják. Itt semlegesítik a beérkező szennyvizet, mielőtt tovább megy biológiai tisztításra és újrafelhasználásra. Ez jó nyomnak tűnik, lelkesedett Gergő. Körbe kéne szimatolnunk, legalábbis azokon a részeken, ahová beléphetünk. Majd megpróbáljuk kerülni a feltűnést. Igen, fontos, hogy továbbra is titokban maradjon, amint dolgozunk, helyeselt szven. Nem lenne jó megint összakadni trójjal. Ekkor ismerős fiúhang reccsent a hátuk mögött. Svennek meg kellett kapaszkodni az asztal szélébe, nehogy beessen alá ilyetében. Csak nem a nevemet hallom! Mit megykálsz rólam, vakarék? Troy teljes harcidízben, rendfentartó uniformisában, düllesztve a melkasát magasodott föléjük. Luna a szempilláit rebegtette rá. Éppen azt mesélték a fiúk, hogy tegnap összefutottatok, és milyen kedves volt tőled, hogy vigyelsz rájuk akkor is, ha nem vagyok velük. Troy összehúzott szemmel vizslatta őket, majd figyelmét a lányra irányította. Vékony, kicserepesedett ajkait nyalogatta, amik olyanok voltak, mint a papír szélek. Luna Bowen, tudom ám, hogy tetszem neked. Látom a szemeden. Mikor is randizol velem? Na jól van, Troy. A fiúknak úgyis dolgukakat éppen indulnak. Ha van egy-két perced, Ülj le is beszélgessünk. Gergő értetlenül pislogott a többiekre. Troy nyilván izgalomba jött, megfeledkezett minden másról. Neked bármikor van időm, cicus, duruzsolta behízelgően, közben letolt a szvent a székről, majd a helyére huppant Luna mellé. A fiúk zavartan toporogtak, Luna rájuk csintott. Haha, menjetek már, intézzétek el, amit az előbb megbeszéltünk. Már a folyosón bandukoltak, amikor Gergő megkérdezte. Ti értitek ezt? Mi történt Lunával? Remélem nem tetszett meg neki ez a gyagyás. Szerintem csak időt akart nyerni nekünk. Eltereli Troy figyelmét, amíg mi a neutralizálóban szaglászunk. Magyarázta Ben. Átvágtak a zsúfolt éttermi folyosón a turbólift állomáshoz. Sven azt javasolta, hogy használják a kevésbé forgalmas normál liftet, de ezúttal az volt a cél, hogy mielőbb a vízkezelési központhoz érjenek, amíg Luna lefoglalja a Szerencsére a nyolcas szintre érkezve gyérült a forgalom, és hamarosan ott álltak egy széles üvegajtó előtt, fölötte egy tábla lógott, ami vízben úszó, mosolygó halacskát ábrázolt, és egy üdvözlő felirat világított rajta. A fogadócsarnokban meglepően sokan voltak. Néhányan az információs panelek előtt várakoztak, a terem egyik szélén egy óvodás csoport zajongott, ők valószínűleg tanulmányi sétára érkeztek. Az egyes pult mögött álló asszisztens hölgy éppen ügyfelet szolgált ki. Itt lehetett például az egészségi állapotnak megfelelő egyedi összetételű ivóvizet igényelni, amit a vízhálózatba épített szűrők és dúsító betétek összehangolt rendszere adagolt a lakókabinokba. Ben elgondolkozott azon, hogy lám, a személyes ügyintézést nem szorította ki teljesen a technika. Az emberek vágytak a személyes kapcsolatokra, a robotok és alkalmazások használata mellett, néha még annak is örültek, ha egy morcos, de legalább élő ügyintézővel találkoztak. Gergő zökkentette ki a gondolataiból, amikor megbökte a vállát és az információs táblára mutatott. A neutralizálóhoz a jobb kéz felüli folyosó vezetett, a jelzést követve hamarosan megérkeztek. Az ajtón belépve egy kisebb, hosszúkás helyiségbe jutottak, amelyet napsütést utánzó meleg fény ragyogott be. A levegő párás volt és illatos, mint egy virágos kert egy füllet nyári estén. Az egyik falon filmeket vetítettek, bemutatva a szennyvíz kezelés folyamatát. Néhány pultnál eszközöket és útmutatókat helyeztek ki egyszerűbb kísérletek elvégzéséhez, ezeket bárki kipróbálhatta. A másik fal mentén Hidropóniás ágyások húzódtak virágokkal és zöldségfélék dúsbokraival. Mit is kell most keresnünk, feltéve, hogy jó helyen vagyunk? – kérdezte Gergő. Sven a verset idézte. – Kincset mutat, aranyalma botja. A bokrok közül egy fehér, overállos, apró termetű, középkorú férfi lépet elő, kezében nyeső ollót tartott. Hosszú, fehér fogait felvillantva rájuk vigyorgott. Fényes, fekete hajával, apró szemével bent egy vakondra emlékeztette. A ruhájára csíptetett kártyán a Szeléné vízkezelési központ felirat és a mosolygós halacska látszott, és egy név, amit Ben nem tudott elolvasni. – Mi áratban vannak az ifjúvörös keresztesek? – tudakolta a férfi a fiúk melegítőjére pillantva. Sven előrelépett. Nyári táborosok vagyunk, és a mi feladatunk a szeléné közüzemi szolgáltatásainak megismerése. A nap végén tesztet írunk a látottakból. Nagyszerű! csattogtatta ollóját a vakond. Kevesen tudják, milyen nagyszerű történések mennek végbe itt a csövekben és a tartályokban. Ide csorog le a felettünk lévő szintekről az összes trutyik ami lehet lúgos vagy savaském hatású, attól függően, hogy lakókabinokból vagy ipari létesítményekből jön. Itt a neutralizálóban közömbösítjük, mielőtt átfolyik a tisztítóba, és visszakerül a vízvezetékrendszerbe. Köszönjük, megnézzük a filmeket. Próbálta lerázni Gergő a férfit, aki egyre jobban lázba jött a saját előadásától. – Feltétlenül próbáljátok ki a neutralizáló kísérleteket! – mondta az emberke a modellező pultok felé intve. – Csak ne felejtsetek el kesztyűt húzni! A fiúk úgy tettek, mintha éppen belemerültek volna az egyik kisfilmbe, de közben lopva körbe vizsgálódtak a helyiségben. A túlbuzgó fickó ott sertepert élt körülöttük. Úgy tűnt, nem sok tennivalója akad a részlegén. A szeléné üzemi berendezései kevés kivétellel, automatizáltan működtek, a fő és arrendszerek roppant méretű, bonyolult hálózatát szími hangolta össze. – Ti találtatok valami gyanúsat? – kérdezte suttogva Sven. A többiek a fejüket rázták. Gergő azt javasolta, váljanak szét. Svennel leültek az egyik kísérlethez, mire a vakond rögtön odaugrott, és elmutogatta, hogyan szórjanak egy csipesszel granulátumot, a savas mintát tartalmazó kémcsőbe. Ekkor Ben meghúzkodt lelkes kísérők overáját. Elnézést, megmutatná nekem a növényeket? Az érdeklődéstől a férfi arca felragyogott, és magával rángatta a fiút a szemközti oldalra. Hidropóniás növénykultúra! Büszkén mutatott végig a növényeken. Talaj helyett apró kavicsot használunk, amiben a semlegesített, de még szerves anyagoktól nem szűrt lágy vizet csepegtetjük. Imádják a növények? Éppen virágzik a csillagfürt és a dália. Odíb, fűszer növényeket nevelünk. A hátsó ágyásokban növekszenek a zöldségek, borsó, uborka, paprika. A paradicsom most érik! Miközben kísérője a karókra felkötözött növényen pirosló apró koktélparadicsomokat mutogatta, Ben odapillantott társaira, de ők tanástalanul vonták meg a vállukat. Úgy tűnt elakadtak. Aztán Bent villámcsapásként járt át a felismerés. Megköszönte a férfinak a bemutatót, és visszalépett a többiekhez. – Srácok, azt hiszem rájöttem. – Félig olasz család vagyunk, nálunk a paradicsom alapvető hozzávaló a konyhában. És a paradicsomot nálunk úgy hívják, hogy pomodóró, vagyis aranyalma. Aranyalma botja, suttogta szven áhítattal. Vagyis a paradicsomkarók alatt lesz, amit keresünk? Már csak az a kérdés, hogyan szedjük ki, ha ez a kullancs cool nem szakad le rólunk? Töprengett Gergő. Ebben a pillanatban nyílt a bejárati ajtó, és belzönlött rajta az óvodás csoport, hangos zsibongásuk betöltötte a helyiséget. A vakond rögtön rájuk vetette magát, egyből megfeledkezve a fiúkról. Itt az alkalom, Ben jelt adott. Az sok a vetítő előtt csoportosultak, és körbevették a kísérleti pultokat. Ovónőjük a vakondal együtt próbálta kordában tartani őket, és igyekeztek a kérdéseikre válaszolni. A fiúk úgy tettek, mintha a növényeket vennék szemügyre, és egy megfelelőnek ítélt pillanatban Gergő a paradicsomok alá a kezét, amin még rajta volt a kísérletezéshez használt fóliakesztyű. Hiába turkált a növények alatt, nem érzett semmit. A vakondra közben három óvodás próbált felmászni, hogy megszerezik az overájára tűzött, mosolygós halacskás kártyát. – Próbáld a, a karók alatt, – javasolta szven. Gergő oldal irányban mélyebbre túrt, körbe tapogatózott a paradicsom tövek között, amennyire a kavics ágyás engedte. Megtaláltam! Kiáltotta elfojtva, azzal előrántotta a csomagot és beledobta ben zsákjába. Sven gyorsan eligazgatta a kavicsot a paradicsomok alatt. Bedobták a kesztyüket a szelektív gyűjtőbe, és miközben az óvónő és a vakond még mindig az óvisokkal küzdött, szóltak a bejáraton. Küldetés teljesítve! Gergő tapsolt örömében, amikor néhány emelettel feljebb leültek a folyosói pihenőre. Ben kibontotta a csomagot, amit vízálló, szigetelőanyag borított. A puha apszivacsból egy pisztolyt húzott elő. Sven szeme elkerekedett, és még Gergő is megfeledkezett a viccelődésről. Besurrantak a legközelebbi mosdóba, ahol nem látták őket a kamerák. Bepréselődtek egy fülkébe, és újból megvizsgálták a csomagot. Óvatosan kézről kézre adták a pisztolyt, mintha a legkisebb mozdulatra elsülhetne, vagy felrobbanna. Ez meg milyen fegyver lehet? kérdezte Gergő halkan. Fogalmam sincs. Eddig csak vérpuskát fogtam a kezemben. Suttogta Ben, és tovább adta Svennek a zsákmányt, aki kissé remegő kézzel vette át. Ben hallotta, hogy kinyílt a mosdó ajtaja, Szája elé emelte a mutató ujját. Jön valaki, suttogta. Léptek zaja hallatszotta, hogy az illető lassan elsétált a vécé fülkék előtt. Ben rápillantott a könyöke alatt a zárszerkezetre, és rájött, hogy elfelejtették bezárni. A fülkéjük így szabad jelzést mutat. Az idegen léptei elhalkultak. Ben már látta maga előtt, hogy rájuk nyitja a fülke ajtaját. A fiúk lélegzetüket visszafolytva várakoztak. Az idegen belépett a mellettük lévő fülkébe. Hamarosan csobogás hallatszott a szomszédból, erre gergő elfintorodott. A többiek a szájuk szélét beharapva küzdöttek, nehogy elröhögjék magukat. A szomszédban megszűntek a zajok, és felbugott a kéztisztító. Ben résnyire nyitotta a fülke ajtaját, de már csak annyit látott, hogy az illető kilép a mosdóból. Megesküdött volna rá, hogy a hegyes orrú kapucnis alakot látta elsietni. Azon töprenget megemlítse a többieknek, de arra jutott, hogy bizonyára annyira hisz a róla szóló rejtében, hogy már mindenhol, mindenkiben ellenséget vél felfedezni. És egyébként is, rengetegen szaladgálna kényelmes kapuszni bulcsiban, ő is ilyen melegítőt viselt éppen, nincs ebben semmi rendkívüli. Kiléptek a fülkéből a mosdó előterébe. – Ilyet többet ne csinálj, mert szétrugom a hátsódat! – mordult Sven gergőre. Ha azt hittem, megfulladok röhögéstől. – Akkor gondolj arra, hogy az életben nem magyaráztuk volna ki, mit csinál három srác egy vécé fülkében. – hárított Gergő, és Sven haragja szemmel láthatóan elpárolgott a megkönnyebbüléstől, hogy megúzták a rémes jelenetet. – Közben jobban megvizsgáltam ezt a fegyvert, ami szerintem nem is az. – magyarázta a dán fiú. – A csöve olyasmi, mint amilyet a cukorbeteg nagyim használ, amikor inzulint adagol. A nyelébe egy patront vagy tartályt illesztettek, és nem találok rajta semmilyen elsütő vagy kioldó szerkezetet. Akkor ez egy orvosi eszköz? kérdezte Gergő. Meg lehet helyeselt ben. És úgy tűnik, a tartálya éppen beleillik a tegnap talált doboz ovális rekeszébe. Legalább annyit már tudunk, hogy nem egy bomba alkatrészeit szedegetjük össze. Micsoda megkönnyebbülés! Jelentette ki Gergő széttárt karokkal. Menjünk vissza a bázisra, kíváncsi vagyok, megkérték-e közben Luna kezét? De javaslom, egyesével hagyjuk el a mosdót. A fiúk mindent elmeséltek Lunának, a vécés kalandot leszámítva, és megmutatták az új leletet is. A lány egyetértett velük abban, hogy a pisztoly orvosi eszköz lehet. A bázison ültek egy pihenő sarokban, de csak nagy nehezen találtak nyugodt zugot, mert a keresztes központot ellepték a zibongó óvodások. A vízkezelőben látogatást egy csoport érkezett hozzájuk, hogy a lurkók megismerkedjenek az első nyújtással. Azt hittem, ezektől a törpéktől már megszabadultunk. a szven, hogy a ricsajozó is ördögfiókákat méregette. Ben a különös pisztolyt forgatta a kezében. Legszívesebben megmutatnám apának. Biztos egyből megmondanám, mire való. A sok titok után ide kézzel fogható eredményt kapnunk. Panaszkodott Ben, akinek láthatóan fogytán volt már a türelme. Tudod, hogy nem lehet, Vigasztalt a Luna. Ha a végig akarjuk játszani, és meg akarjuk fejteni a rejtvényt, akkor négyünkön kívül mást nem avathatunk be. Szóval, szerinted ez csak egy játék? Kérdezte a fiú csalódottan. Nem tudom, Ben. Tanácstalan vagyok én is, hidd el. Mivel... Orvosi dologról van szó, eszembe jutott, hogy múltkor a kabinunknál összefutottam apa munkatársával, aki elég gyanúsan viselkedett, mintha rajta kaptam volna. Lehet, hogy egy újabb meglepetést akart elrejteni? Talán ő is apa tervezte ki az egészet az én szórakoztatásomra? Ben azt már nem tette hozzá, de megfordult a fejében, hogy talán Luna keze is benne van az összes küvésben. Lehet, hogy ez egyfajta speciális vöröskeresztes oktató technika, Gyakorlati képzés, aminek keretében rejtvényes formában ismerkednek meg a Vöröskereszttel, az alapelvekkel, és a főszerephez ezúttal éppen az ő személyét választották ki. Egy jól felépített szerepjáték ez, amelyben a résztvevőknek nem csak a tárgyi tudását teszik próbára, hanem együttműködési képességét, ügyességét és leleményességét is, és a végén jön a nagy leleplezés. Bármi megtörténhet ben! Válaszolt a kis gondolkodás után Luna. Előbb-utóbb meg lesz a magyarázat, ne keseredj el. – Legyél türelmes, ránk számíthatsz a továbbiakban is. – Igaz, fiúk? – megborzolta Ben haját. A többiek hevesen bólogattak. Ben fülig vörösödött, elszégyelte magát amiatt, hogy megingott a bizalma Lunában, de hiába. Zaklatott lelke nem tudott megnyugodni. Minden esetre beszívta a Luna vanília illatát, és az mérhetetlenül jó leső érzéssel töltötte el. – Na és milyen volt a romantikázás trójjal? – érdeklődött Sven. Szimpla beszélgetés volt, semmi romantika. Felvilágosítottam, hogy nincs időm randizni. Nem akarok senkivel járni, és egyébként is a lányokat szeretem. Hoppá! Komolyan! kérdezte Gergő teliszájjal vigyorogva. Ben gyomra összerándult. Miért? Mi jelentősége van? kérdezett vissza Luna. A lényeg, hogy vette a lapot, és talán végleg leszárólam. De most tényleg jársz valakivel? kérdezte Ben, és maga is meglepődött azon, hogy kertelés nélkül rákérdezett. Érezte, hogy körülötte a fiúk is visszafojtott lélegzettel várják a választ. Luna hátra söpörte a homlokából fekete haját. Pillanatnyilag senkivel, és ez jó így, válaszolta. Ben érezte, hogy jobban teszi, ha nem feszegeti tovább a kérdést, inkább a gyerekkoráról kérdezte Lunát. Apám hawaii származik, Polinéz amerikai családból. Az Eur-amerikai űrhaderőnél szolgált, amikor beleszeretett egy koreai turistalányba. Ő volt az édesanyám. Ben a lány igéző tekintetébe merülve hallgatta a történetet. Már értette, honnan erednek Luna egzotikus szépségű arcvonásai. Amikor anya terhes lett velem, apu épp a Holdon szolgált, és mivel anya mindenhová költözött vele, így én itt születtem. Folytatta Luna. A hugain pedig már a földön. Egyikük itt él a Holdon, a Chang'o holdvárosban, a másik Brazíliában. – És a szüleid? – kérdezte Gergő. – Miután apa leszerelt, visszaköltöztek Koreába, és Szuhonban létesítettek egy szójafarmot. – Akkor kész rémálom lehet megszervezni egy karácsonyt vagy szülinapot? – jegyezte meg Ben. – Képzelhetitek? <gül> – válaszolta nevetve Luna. – Ritkán lehetünk mindannyian együtt. – Irillem, hogy ilyen nagy a családotok? – mondta Sven. – Engem anyu egyedül nevelt. – Apám köddé vált, mielőtt megszülettem, is. Anya később nem ismerkedett, nem hozott haza más férfit. Mindent megtett, hogy boldog legyek, de ahogy nőttem, egyre inkább egyedül éreztem magamat mellette. Aztán már egészen megszoktam ezt a felállást. Én ezt el sem tudom képzelni három testvér mellett. Állapította meg Gergő. Nem mondom, hogy irigyellek, de hidd el, egy csomó balhéton megkímélted magad. A kistesóimra mindent rá kellett hagynom, ha behisztisztek, mert hogy ők a kicsik. Közben a bátyám főnököt játszott fölöttem, ha a szüleink nem látták. Kész, túlélő tanfolyam volt középső gyereknek lenni. De legalább nem lettél olyan visszahúzódó paragép, mint én? Szólt önkritikusan Sven, és lemondóan legyintett egyet. Ben hallgatta a beszélgetést, és átérezte Sven helyzetét. Nyomasztó volt belegondolni, hogy Svennek csak az édesanyja volt a társasága. Úgy vélte, akármilyen gondoskodó egy szülő, Bizonyos idő után a szeretet is folytogatóvá válhat. Testvérem nekem sincs, viszont spanyol családban élek, ami azt jelenti, hogy sosem ülünk otthon. Sok időt töltünk a rokonoknál és a szomszédsággal, és ott van a barátom, Raúl, akivel bármikor elhúzhatok a tengerpartra vagy egy kávézóba filozofálni. De már te sem vagy egyedül, vigasztalta Szent. Ha innen hazautazunk, akkor is bármikor dumálhatunk. Egyébként meg jó fej srác vagy te tette hozzá Gergő. Ha kell, helyé van az eszed, benne vagy minden buliban, és bírom a cinikus beszólásaidat. Luna büszkén hallgatta a társalgást, ragyogó arca elárulta, mennyire szívébe zárta a növendékeit. A délutáni Sziasztát követően a csapat átvonult a sport létesítményekhez, és Luna irányításával kipróbálták a falmászást. Bennek eszébe jutott, milyen jól jönne a zéró gravitáció. Igaz? Akkor nem dolgoztatná meg ilyen jól az izmait. A testmozgást követően hullafárattan indultak a kabinnyugba. Úton hazafelé Ben betért egy üzletbe. Farkas éhes volt a mászás után, ezért két szendvicset és egy extra nagy banános tejet vásárolt. Nagy nehezen bepakolt a hátizsákjába, ami lassan megtelt, mivel mindenhova magával hordta a holdvárosban eddig felkutatott tárgyakat is. Nem volt kedve liftre várni, és úgy érezte, van még elég erő a lábaiban, ezért gyalogosan indult a kabinjukhoz. Egy szakaszon még találkozott néhány járókelővel, aztán néptelenebb folyosóra fordult. Fél szemmel figyelte a térképet. Néhány kanyar után olyan érzése támadt, mintha követnék. Nem mert hátrafordulni, összpontosított, hogy nyugodtan és egyenletesen lépkedjen. Talán csak képzelődik, de ha mégsem... Nem akarta üldözője tudtára adni, hogy észrevették. Eltöprengett vajon a hegyes orrú csuklyás alak van -e a nyomában. De ki lehető? Már biztosra vette, hogy követik, a csendes folyosón tisztán hallotta a settenkedő lépéseket a háta mögött. Már nem nézte a térképet egy elágazásnál véletlenszerűen befordult észrevett egy ajtót, ami a felirat szerint egy közösségi tárolóba vezetett. Idehozhatták a bérlők azokat a holmikat, amiket a lakókabinokban nem tudtak elhelyezni. Oda tartotta a csuklóját az ajtó melletti érzékelőhöz, közben egy köhintéssel próbálta álcázni a csipogó hangot, ahogy a rendszer regisztrálta a belépést. Beugrott a helyiségbe, és még volt annyi ideje, hogy az automatikusan felgyúló fényeket lekapcsolja a kezelőpanelem. Hallotta a lépéseket az ajtó előtt, ahogy követője tovább haladt. Ben magában számolt. Úgy tervezte, ha eljut hatvanig, már biztonságosan előbújhat. Addig szoktatta szemét a sötétséghez. Még csak húsznál járt, amikor hallotta, hogy a lépések ismét közelednek. Rémülten ugrott be egy halom kartondoboz, és egy oldalára állított lapos tárgy mögé, ami összecsukható pingpong asztalnak tűnt. A tároló ajtaja kinyílt. Ben kilesett a dobozok közötti résen, és a folyosóról bevetülő fényben látta, hogy az alak belép a helyiségbe. Megpróbálta olyan kicsire összehúzni magát, amennyire csak tudta, és visszatartotta a lélegzetét. Az üldözője felvillantotta a zseblámpáját, és körbepásztázott vele. Ben átkozta magát, hogy kézi vezérlése állította a világítást, így a belépő rögtön gyanút foghat. De vajon ő miért nem kapcsolja fel a fényeket? Úgy könnyebben megtalálná a rejtőzködőt. A lépések közeledtek Benhez már hallotta az üldöző jelégzését. Ha tovább jön és bevilágít a dobozok mögé, Benne lebukott. Aztán egy pittyenést hallott és az alak megszólalt. Itt vagyok. Követtem a kölyköt. Össze-vissza a ahelyett hogy liftel hazament volna. De úgy tűnik lerázott az átkozott. Ma már másodszor babrálnak ki velem. Először Luna, ez a nagyképű ostoba tyúk. Ez Troy hangja állapította meg magában Ben. De vajon kivel beszél? Egyre gyanúsabban viselkednek, folytatta Troy. Biztos, hogy tudnak valamit. Ben feszülten fülelt, hát ha meghaja a vonal túlsó végén beszélőd. A hangja, mintha ismerős lett volna, de a szavait nem értette. Igen, meg egészen ügyes trükk a gyerekekre bízni, hogy rejtek helyet találjanak, rájuk senki nem gyanakodna. De ahol eddig jártak, semmit sem találtam, pedig átkutattam utánok mindent, még a súlytalansági kamrát is leellenőriztem. A túloldalon idegesen pattogtak a beszélő utasításai. is, még jobban rájuk tapadok. Főleg a velagyerekre. És ha a körülmények engedik, akár erőszakkal is kiszedem belőlük, horrejtegetik. Megszerzem. Ben rémülten nyelt egy nagyot, és attól félt, hogy ezt a másik is meghallotta. Értettem. Bármilyen áron. Troy lépett még néhányat, aztán megbotlott. Szitkozódva továbbment a bejárathoz, és morogva távozott. Ben dermetten lapult a rejtek helyén. Attól félt, hogy Troja folyosón áll lesben, ezért nem mert elindulni. Mivel a gyomra már hangosan korgott, elővette az egyik szendvicset, és a sötétben elmajszolta. Közben az imént hallottakon járt az esze. Troy nem féltékenységből vagy ellenszemből szaglászik utánuk, van egy megbízója, aki tud az elrejtett tárgyakról, és próbálja azokat előbb megtalálni, mint ők? Vagy ha kell, akár erővel megszerezni tőlük? Mi a pokol folyik itt? Ha Troy tudta volna, hogy alig egy méterre tőle otlapul Ben, táskájában az eddig összegyűjtött holmikkal, belegondolni is rémes. Kettesben egy sötét helyiségben ki tudja, mi lett volna a vége. Talán már nem is élne. Ben megborzongott. Úgy számolta nagyjából negyed óra telt el távozása óta, így megkockáztatta az indulást. Lábúi hegyen lopakodott hazáig. A kabinban ledőlt, megette a másik szendvicset, megitta a turmixot, és próbálta rendezni a gondolatait. Doktorvel a későn érkezett haza. Zaklatott ábrázatából ítélve, neki is nehéz napja volt. Így aztán nem vették rossz néven egymástól, hogy nem folytattak mélyre menő társalgást. Mindketten elfoglalták magukat saját gondolataikkal, és hamar aludni tértek.